Javasolnák itt a az döntésnőnél azt, ad, hogy hát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 szerintem van A BB kultúr, és meg tudja oldani egyszer. A szervetnek kultúrossai vannak, úgyhogy ezt a kapcsolatot feltétlenül kell vendíteni. Addig jó, mi Kádár él? kinek ez itt a Klubrádió 95.3. Benne az addig jó, míg Kádár él. Babbal, Pszichopetivel, Patyonki. és az önök alázatos narrátorával, Punksnodded Miklossal. Telefonszámunk 24 07 95 SMS-t a 06 30 30 30 as számra írhatnak. Nos, a műsorbizottság összeült, megvitatta a fontos kérdéseket, elvetettük azt a reggeli javaslatot, mely szerint a ma születésnapját ünneplő fideszel foglalkozunk, illetve hát a vizsgált időszakban terjedő tevékenységével foglalkozunk, mert arra jöttünk rá, hogy amit korábban kitaláltunk, az jó lesz. Szóval ma este azzal fogunk foglalkozni, hogy önök számára, kedves hallgatók, mi volt az ígéret. Tehát elmeséljük az apropót. Én amikor bent voltam reggel a pikópálinkásnál, Pálinkásnál, akkor már mondtam, hogy ugye a Műsorbizottság minap televíziót nézett közösen. És nem volt se chips, se Csips Csips Csónka? Nem, semmi nem volt. Se Láttunk egy tévé hírodó összeállítást, amiből az derült ki, hogy a mai fiatalok azok pontosan látják előre, hogy mi fog velük történni az elkövetkezendő 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 évben. És ez egyébként legalább akkor a hazugság, mint az, hogy addig jó, mikádár él. Igen? Igen. De akkor, akkor amikor a műsorbizottság összeövett, ezt miért nem mondtad? Mert, mert utána kezdtem el ezen gondolkodni, hogy ezek szép ábrándok, biztos, hogy az első egy-két-három lépés megvan, van, de, de hazugságra épül az egész. Szóval arra lennénk kíváncsiak, hogy önök, kedves hallgatók milyen ígérettel bírtak, akkor, amikor a vizsgált időszakban éltek. Jó estét kívánunk! Üdvözlöm az urakat, jó estét! Jó estét. Estét. Na hát egy kutatgatók itten a, a múlt, múlt, múlt mélységes kutyába. Az egyik ilyen emlékem, a 88 a május első napján, május első volt, de ennek nincs jelentősége, azon a napon a, a alakult meg a Szabad Kezdeményezések a című ilyen, ilyen ernyőszervezet. Rosszi, de, rossz irányba megyünk. De mellünk rossz irányba, várjon egy kicsit. Jó. Jó? Jó? Vár a pszichó. Egy pillanat. És ez egy, ez egy ilyen ennyi szervezet volt, aminek, amiben részt vett a demokratikus ellenzék, a szamizatosok, a Club, a, a Létrehoztak egy 50 fős testületet. Ugye ott ültek a Rákóczi útra, a merőleges, nem bakonyíteren volt, mert a bakonyíteren a mixát kármen volt. a Rákóczi utcában, nekem Merőleges, hogy hívták, azt nyilván nagyon sok okos hallgatunk van, pontosan emlékeznek rá arra. pedig már reggel kezdtem retulni a felmitni kamukát. Hogy teltház volt, és a Vitézi László is ott népszerűsködött. Nagyon sok mindenki ott népszerűsködött, de a lényeg az volt, hogy a volt egy levezető elnöke ennek. Egy fiatal ember, akit senki se ismert, és aki megkérte a jelenlévőket, aki egy heterogén társaság volt, hogy legyenek szecsek, hogy viselkedjenek és kérjenek szót, mert én nagyon fiatal vagyok, és nem szeretnék itt senkire se rászólni, mondta ez a nagyon rokon szemes fiatal, miután bemutatkozott. Hogy hívták ezt? Föltesztem szavazásra, hogy ki volt ez a fiatal ember. Nem, Sok, nem tudja. Nem. Úgy hívták Orbán Viktor nagyon rokon szemves volt, és attól fogva mindig odafigyeltem arra, hogy mit mond, mert mindig érdekes volt, amit bárhol mondott, akár a hősök terén, uh -huh. akár később a parlamentben. Másik emlékem, az, az ugyancsak még 88 volt, akkor alakult meg ugyancsak a fidesznek, Kívül az első szervezet a, a tudományos dolgozók. Demokratikus szakszervezet. De, az első szakszervezet volt, és akkor még sokkal nagyobb duranásnak látszott az egész, ugye Valenszára gondolva a hatalom rettenetesen berezelt tőle, és nagy remények fűzöttek hozzá, és ennek az egyik választmányi ülésén, ezt csak bejön az agyton egy, egy, egy nagyon hosszú fiatalember, ilyen szökké-sörös ami a homlokába hullott, és akkor úgy e, hajol, oda hajolta a felnöki, a levezető elnökhöz, hogy legyenünk szívesek, hogy az egész testület írják alá a szolidaritást, mert a Fideszt a el akarja megtelni, stb. És Anya, végtelen vonzó volt ez a fiatalember, hogy én azonnal ezt ilyen fiamát fogadtam képzeletben, és ez, ö, mai, ez viszont a mai napig tart ez a szeretet, ezt meg úgy hívták, hogy Fodor Gábor. Értem. Ezért mondtam én, hogy rossz irányba megyünk, mert, mert nem ez a mai, műsor nem ez a témája. mai téma. Tehát ezt, Na, nem, nem, nem, nem. nem, mert nem hoztunk tortát, meg ha hoztunk volna, akkor sem biztos, hogy funkcionális, funkcionálisan használtuk volna. Nem, az a nagyon nagy baj tudja, hogy ugye a piko meg a Pálinkás ezt ajánlották nekünk, de a, a probléma az, hogy, hogy nem vagyunk kellőképpen kiegyensúlyozottak, tehát vannak prekoncepcióink a, a párt akkori működésével kapcsolatban, és azért vettük le a műsorrendről a, a Fidesz születésnapját, mert azt úgyis megünneplik éppen elegen. Mi más témát választottunk, arról szól a ma esti műsor. Sor, hogy mit kínálta a jövő, hogy, mit kínált a jövő? Hogy, hogy mennyire látott előre az ember, hogy akkor, amikor mondjuk leérettségizett, vagy megszerezte a, a diplomáját mondjuk 1982-ben, vagy 1976-ban, vagy 1963-ban, akkor mennyire látott előre, tehát tudott-e jövőt tervezni, mi volt az ígérete a rendszernek, Szóval, hogy ez a mai műsor témája. Jó, hát, akkor elnézést, mert én reggel nekem ez már a tudemből, és tudja, az ember nem úgy hallgat uh, rádiót, hogy átapasztja rá a Igaz, igaz. Hát jön meg ez. Mm -hmm. én... Szóval, nem fidesz van. Mariam Fidesz van, hát sajnálom. Semmi baj, majd, lesz, majd lesz olyan alkalom, amikor kégyensúlyozatok leszünk Szel előképpen. Kezdj csókon, viszont. viszont hallásra. Tudtam én, tehát amikor reggel hallgattam az ajánlatot, tudtam, hogy ebből, ebből, ebből gond lesz. Jó estét kívánok. Sziasztok, megpróbálom helyre billenteni a lelkégyensúlyozatok, a Stefi vagyok. Szasz. Szóval, hát nekem mondjuk sokat nem ígértek, illetve szerintem tudja. Na, akkor most pontosítsunk. Uh, hát igen, mert én nagyon szerettem volna főiskolára menni, tehát én szakmát váltottam rögtön érettségi után. Nekem az a, az a közgazdasági érettségével végezhető irodai munka, az nem volt alternatíva. Uh -huh. Mi lett volna egyébként, amit közgazdasági érettségével tudtál volna csinálni? Hát, TS irodán, bérszámfejtő, bankban, ügyintéző. Mi bankban? Hát OTP-ben. Akkor, amikor eldöntötted, hogy ebbe az iskolába mész, akkor úgy nyilván tehát valahonnan azt gondolom, hogy az ember, aki élt akkor, akkor azt gondolta, hogy jó, akkor most felvitelizem be a középiskolába, aztán lehérettségizem. Hát ott egyetlen szempont volt, az egész környékben három középiskola volt, egy egészségügyi, egy mezőgazdasági, meg ez a közgazdasági, uh -huh. meg a gimnáziumok. De a, a gimnáziumokban az szüleim nem is engedtek volna, mondván, hogy legyen szakmám. És akkor miért a közgazdasági lett, miért nem a másik kettő? Hát az egészségügy iránt semmilyen affinitást nem éreztem, a mezőgazdasági meg teljesen fiúiskola volt. Tehát uh -huh. ezért maradt ez. Úgyhogy én amikor elkezdtem dolgozni, akkor nekem mondjuk megígértek mindent, hogy persze, mehetek főiskola, meg technikus minősítő, meg a fene tudja, és a végén az lett, hogy, hogy tényleg már minden tanfolyamra járattak, tűzoltó, meg, meg munkavédelmi, meg minőségellenőri. Kétszer érettségiztettek le, tehát nekem még egy második érettségit meg kellett csinálnom, egy ruhaiparis szakélettségit a technikus minősítőhöz, de azt mindent elkövettek, hogy a főiskolára ne jussak el. Na most, amit ott el lehetett érni abban az üzemben, azt én egy négy év alatt odaértem abba a pozícióba, és utána már csak, utána végül is jó volt, mert akkor történt egy akkora váltás, a, egy szerkezetváltás az iparban, hogy nekünk Hirtelen nagyon kiszírják, és nagyon igényes munkák jöttek, és az mondjuk szakmailag nagy kihívás volt, tehát azt én rettenetesen élveztem, azzal együtt, hogy sehova előre nem jutottam, de nem is érdekelt, mert, mert a szakmailag nagyon izgalmas volt. De... Bocsánat. Igen? Mondjam. Tehát eh, volt olyan pillanat az életed ezen részének, amikor láttad magadat mondjuk 10 évvel vagy 15 évvel előbbre? Ugyanabban. Ugyanabban a helyzetben. Tehát mondom, de, én 26 de, hát éves koromra mindenhova mindent elértem, amit ott el lehetett érni. Tehát ha az úgy maradt volna, akkor semmi nem változott volna. Minden ugyanúgy. És ez neked elég volt? Tehát nem játszottál a gondolattal, hogy ó, itt vagyok, itt, elég volt, itt vagyok. Nem, nem, nem, nem, nem. Hogy, hogy ó, lehetnék én akár híres divattervező is, ha nem ebben az országban élnék. Vagy lehetnék akár ebben az országban is híres divattervező, hiszen ott van a Pataki Ági, aki hát milyen szép modelleket mutat be. Szóval... Mond, mondom, végül is az, tehát ez azért nem jött be, mert akkor tényleg nagyon komoly, tehát nagyon hirtelen nyugati bérmunkára álltunk át. A több százezres szovjet exporttételekről, ilyen Először pár ezer, aztán meg pár száz darabos. Tehát a szakmailag nagyon nagy kihívás volt Jó, nekem. jó, jó. De hát e, szakmai. Ez mi elégített? Hát persze, hát én is pályáztam, meg nyertem is, meg ö, szakmai vetélkedőkre, tehát ilyen szakmai ifjúmestere, meg ilyesmikre jártam. De többé-kevésbé abban voltál biztos, hogy az elkövetkezendő 40 évben Semmi te a szovjet piacra fogsz termelni, nem, nagy nem, megrendelésekre. Nem. nem, Azt nem, azt nem is akartam. Váltotta te apró pénzre tehetségedet? Nem, fele tudja, hogy volt-e, már nem tudom, hogy volt-e olyan nagy tehetség. Tehát ez, ez a tehát... nagy nyugati bérmunka, ez nem az volt, hogy jó, akkor leállunk mindenféle elképzeléssel, mert, mert azt meg kell csinálni? Hát ez mindig napi feladat, tehát az ember belefásol a napi feladatokba, hát egy idő után elfárad az anyag, tehát én is amikor mindig mentem, hogy jó, hát akkor szeretnék főiskolára, és akkor mondták, hogy hát előbb a szakmunkás bizonyítványt, hát előbb egy ilyen művezetőit, hát előbb egy minőségellenőrit, Mondjuk változatosságot jelentett az életedben az, amikor cipzát lehetett varni egy farmerna drága alsó szárvára? Személyiség függő, igen, én, nekem ki lehet szúrni a személet, ilyen kis aprónapi dolgok. De vártál ilyesmit? Nem vartam, Steffi, voltam, mint technikus voltam. Stefi volt a legnagyobb farmer átalakítva. Na jó, hát az, az, hát az 14-15 éves koromban. Tehát a címzárt. Ja, én azt hittem, hogy ez később volt. Nem, nem, nem. Én 14-15 éves koromban csináltam ezeket, és én attól kezdve, hogy én szakmailag egész magasra jutottam. Tehát én jó voltam abban. Jó, de de tehát mondom, én... szóval ott úgy jövőt nem lehetett tervezni, mert aki tehetséges volt, az elérte 5-6 év alatt. És onnan följebb meg már sehova. Köszönjük szépen Stefi. Szia, azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a felütés ez éppen elég volt ahhoz, hogy a kedves hallgatóink értsék azt, hogy miről szeretne szólni a ma esti műsor. Mennyire volt tervezhető, mennyire volt tervezhetetlen a jövő. Az, amit terveztek, az miből állt. Te telefonszámunk 2407953, SMS-ben a 06303030953. Miért nézted a dono azt hiszem, hogy azért került fel a lábot az asztalra, mert a, a Steffinek próbált, vagy nekem próbáltad volna meg elmagyarázni, hogy cipzárcvarni a farmer alsó Igen. A, ide alulra, belülre a koptató helyére? De úgy nézett ki az ember nadrágja, akik jó fejek voltak, mondjuk 1972-ben. Akkor is le voltam maradva. Hát ezt magyarázom, hogy, hogy az ember kettész szeret egy cipzárt, és akkor a... Tudom, oda a belülre. Ide belülre bevarta. Amit egyébként nem értettem, mert hogy az... Az, az egyrészt tönkletette az oknit, másrészt a cipőt, harmadrészt iszonyatosan vakarta a lábamat. Vakarta jó, jó. volna. Na jó, de hát a divattal sohasem úgy foglalkozunk, hogy... A divat meg a praktikum, tudom két különböző dolog. Halló, jó estét! Halló! haló, haló Klukán, van Vanolban. Van. Igen. Tiszteletem, Kis ákos vagyok. A műsorhol... Hallgatjuk, benne van. Benne? Na, szóval ö, a helyzet az, hogy én én... Az általános iskolából kezdeném talán, mert az főnököm egy idősebb hölgy volt, aki munkássőr volt annak idején, de ilyen nagyon keményen a kommunizmus híve, és hát nekünk az orosz úgy kellett tanulnunk, hogy én mondjuk általános iskolában 2-3-as voltam, és amikor bekerültem középiskolába, akkor már ilyen, ott vígan a 3 voltam de ez, ez csak egy történet. Az osztálykörökön nem javasolta, hogy szakközépiskolába menjek, mivel én az orosz nem vágtam annyira. Én menjek szakmunkásképzőbe. Akkor még érettségizni kellett ebből a kiváló tantárgyból? Igen, igen, igen. Pontosan is. Meg autószerelő szerettem volna lenni, hát akkor az egy ilyen minden fiú vágya volt, de hát oda nem kerülhettem. Lettem egy vénegy iskolába, a Középiskolába bekerültem. Most minden nyáron volt az, az osztálynak termelési gyakorlata. Uh -huh. az, az, az egy fordaztó élmények voltak, akkor kikerültünk egy hónapra, különböző ilyen építési területekre, 80-as évek elején. Hát, hogy tényleg sírva fakadt az ember, hogy nekem ezt kell csinálnom, egy életen kereszt és látni az öreg szakikat, akik ott, akik ott na, hozzák a kis polbást és, és, és, és tényleg szós szóval iralmas volt. Nem és, volt és, feldobva tőle? Nem, nem, abszolút nem, de a lényeg az, hogy, hogy beérettségi szem, minden érettségi után a szüleim elvittek egy kéthetes szovjet dobbeli útra, Focsiban, hát az ott az a legjobb rész volt, szállod, a teljesen ellátás lekülő, ennek ellenére úgy hogy az ember ott megtapasztalta, hogy azért én jó, hogy magyar vagyok és nem szovjetunióban élek. Tehát ennyi, tehát ennyi volt az ígéret, hogy jó nekem, mert nem a szuban élek. Hát. Mennyire, mennyire tudott előre tervezni, mennyire látta előre a jövőjét? Ugye az kiderült, hogy, hogy a szakik mellé kis alumínium fémdobozba paprikát, kenyeret és kolbászt bevinni a, a gyárba éppen nagyon nem szeretne 30-40 év múlva. Így igaz, így igaz. És, és meg a másik, hogy nekem lakásom valaha egyáltalán lesz. Ilyet el sem tudtam képzelni. Én úgy képzeltem, hogy én világ életemben majd a szüleim mellett fogok élni, és... és tervezni, az, az tényleg abszolút-abszolút nem lehetett. Vagyis nem, nem, nem láttam a jövőt, mert ezt igazán nem akartam csinálni, amit, amit láttam. Rövid kérdés, bocsásson meg, mert jönnek a hírek és a közlekedési hírek, hogy, hogy és akkor mi? Tehát itt a szép szavarval, és akkor hogy? Megkaptam a behívót. Aha. Én azonnal bementem katonának, mondom, legyünk túl ezen is és eh, amikor már eh, kijöttem a katonaságban 86-ban, akkor megalakultak ilyen GMK-k. Uh -huh. Többek között a családba is egy ilyen gazdasági munkaközösség alakult, és, és hívtak oda, és hát azt, azt a szabadabb életet már szívesebben vettem. Ez nagyon fontos volt. Köszönjük szépen Uram! Eh, Köszönöm! Viszonthallásra! Ez szóval Viszonthallásra! Ezzel folytatjuk, 18 óra 30 perc van Tévetem elnézést kérek, és ezt így hogy? Ez a klasszikus kérdés. Szereted a vídz Nem.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 Szép estét kívánok mindenkinek! Ez itt a Klub Redó 95.3 benne, az addig Jó, még Káldárjál Babbal, Pszichóval és az önök alázatos narrátorával, Panx Nodő Miklóssal, az Addig Jómiik Kádár mai kérdése, mi volt az ígéret? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó Kész én 62-ben szereztem diplomát, és kitűnő diplomám volt, nem akarok dicsekedni, de egy fél év kivételével jeres és kitűnő voltam. Uh -huh. Na most akkor az állásbőrze úgy nézett ki, hogy jöttek a középiskolai szagim, tanár lettem, bölcsészkart végeztem. Jöttek a munkáltatók, az iskolai igazgatók, és mint a vásáron a lovat úgy a hallgatókat, annyi választása volt az embernek, hogy elfogadta, vagy nem. Most Igen, én tehát én ezt, a ez a klasszikus vicc. Csak Székesfehérvárra kellett lenni, Budapesten nem volt állás. A Fehérvár már akkor is ennyire kiemelt körzet volt? Hmm, hát közel volt. Egy darabig úgy is tanítottam, hogy minden reggel lejártam. Csak aztán, amikor nagyon hideg havas napok jöttek, akkor béreltem a albérletet. És Vaj amikor azt mondták önnek, hogy itt van Fehérvár, és azt mondta, hogy jó, akkor megyek Fehérvárra, Igen. akkor mit gondolt, hogy hány évet fog lehúzni Fehérváron? Jaj, hát én tudtam, hogy sokat nem, mert volt egy tanár apám, akinek tudtam, hogy van protekciója, tehát egy éven belül felhozott testre, uh -huh. de valahogy nem is akartam mást lenni, mint tanár. Itt azt maximum annyi voltam, választás, amiben biztos, hogy protekcióval sikerült volna, mert ne, nem ment másként, csak ismerettség révén, hogy gimnáziumba kerüljek. Na viszont én a Fehérvár úton megtapasztaltam egy iszonyatos baromigazgatót. Már elnézést olyan korlátolt volt, mint az országút. Fiatalon nagyon naív voltam, még a rendszerről abszolút semmit nem tudtam, de amikor bejuthoztam hozzám, órát látogatni, és elmondta, hogy a nyelvtant nem így kell tanítani, hanem alá kell húzni, hogy ezt tanult meg, és át kell húzni, amit nem kell megtanulni. No, akkor gondoltam magamban, hogy ez egy nagybarom, és fügyültem rá. Hát egy tanár viszonylag szabad, bezárja az ajtót, és azt csinál, amit akar. De a tanári pályában mi volt akkor a perspektíva? Oh, hát a tanári pálya tulajdonképpen egy nagyon ősi, és attól függ, hogy van-e rá az embernek adottsága, vagy nem. Én nagyon élveztem. Mint magyar tanár ki tudtam használni minden színházi, rendezői hajlamomat, a műsorok szervezésével. Minden nap, minden órában improvizálni kellett, mert minden gyerek, minden osztály mindig új. Tehát a fantáziát állandóan megmozgatta, nagyon jó kapcsolatban voltam a gyerekekkel, nagyon szerettem őket is. Tá szóval én utolsó percig élveztem a munkámat, és megmondom, hogy azért nem mentem gimnáziumba, mert utána hát nem rögtön abba az iskolába kerültem, ahova szerettem volna. Nem természetesen nyelvszakos vagyok, tehát nyelvet is akartam tanítani. Tehát eltelt két-három és az előtte levő iskolákban én kipróbáltam egy pár iskolát, és olyan hülye igazgatók voltak, hogy mikor én a. Kaptam egy nagyon jó igazgatót, akkor azt mondtam, hogy nem megyek sehova. Ez egy nyelvtagozatos gimnázium, ami aztán később átalakult szakközépiskolában, meg másik szakközépiskolává, de mivel egy nagyon normális igazgató volt, ott maradtam. De mi volt a pálya ígérete az ön számára? Egy viszonylag normális anyagi előrehaladás, és azt mink csináltam, mink amit szerettem. Tessék? Mint pedagógus érezte azt, hogy itt lesz anyagi gyarapodás? Hát annyiban, hogy adottak pályázatok, külön munkák, tankönyvet lehetett írni. Szóval ilyen mellék, meg tudtam a lakást szerezni magamnak. A fiam is humán szakmát végzett most, de teljesen kilátástalan, hogy lakást szerezem magának. Akkor, amikor említette azt, hogy hát úgy nézett ki, mint egy marhabás erdele, hogy ezt a én találtam, de lehet, hogy ön mondta, akkor beszélget... mondtam, de Lóvásárt, elnézést kérek. Akkor beszélgettek az egyébként végzős osztálytársaival, évfolyamtársaival arról, hogy na, akkor most mi lesz? Nem, mert aki nem fogadta el, az kockáztatta azt, hogy kmk munka kerülő lesz. Uh -huh. Tehát azért mi erről nem beszéltünk. Én naiv voltam, és nem is mertem megkockáztatni. Volt olyan évfolyam társam, aki nem ment el egy évig, és úgy maradt Pesten. Semmi más esély nem volt? Tehát ha az ember nem de, mondott igen... De lett volna más esély, ilyen nem tudom én, korrektor, könyvkiadószal, valamilyen irodai munkák, de az azt tőlem nagyon távol állt. Azt nem kérte, köszöntő szépen. Azt nem kértem, igen. Hát, ó, nem a, hogy mondjam, nagy perspektívám nem volt de volt egy viszonylagos stabilitás, Természetes, hogy az első évben olyan, az első hónapban, bocsánat, nem évben, olyan szokatlanul kicsi volt a fizetés, hogy az édesanyám még egyszer annyit adott nekem, mert ugye adósságokba keveredtem, vagy a fél hónapra elfogyott a fizetésem 1300 forint, de hát aztán a második hónapra megtanultam, hogy hogy kell beosztani. Nem tudom, szegény volt az élet. Nem, engem nem ez zavart, engem az zavart, hogy a... A fehérvári kollégák az első értegözeten kisütötték, hogy ezt, meg ezt, meg ezt a munkát nem vállalják el, mert azért nem fizetnek. Azt csinálja a fiatal. Uh -huh. Ugye aztán, amikor fölkerültem Pestre, nem is kaptam gimnáziumban másként állást, csak ha elvállalom a kis tanácsadó tanárságot is. Tehát láncolták az árut. Igen, klasszikus áró Igen, igen. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Köszönöm, viszont, viszont hallásra. Telefonszámunk 2407953 az az ígéret. Haló! Üdvözlöm! Jó, stét! Lehet a műsorba bekakarodni? Most benne vagyok? Most igen, élőben. A nevem Szaver A fél hét előtt, amikor egy úrod betelefonáltat, a bicska ugrált a zsebembe. Uh -huh. szóval... Ő ugye arról beszélt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a műhely az így képen nem vonzotta és igen, e, meg, és ígéret, nem az lehetett az meg, meg nem volt perspektíva meg, meg, ő meg. Ő azt mondta, hogy számára nem volt, tehát nem, nem általában volt, azt. Volt. Tehát lehetett volna olyan, mint a, az 56 éves kollégái, de csak ő neki ez annyira nem tetszett, és ő azt mondta, ugye kulcsszavak hangzottak el a mai műsorban, az egyik volt a protekció, a másik pedig a gazdasági munkaközösség. Jó. Na, én elmondom, mi 13 voltunk barátok, közel egy idősek. Uh -huh. közöttünk volt érettségizet, aztán volt, aki elment főiskolára, ide-oda, amoda, tehát minden réteg köztünk volt. Azt szeretném mondani, hogy én például én 16, éves koromban, én 16 éves koromban eldöntöttem azt, hogy abban a gyárban, ahol az üzemgyakorlatot csináltam, annak a gyárnak a főmérnöke leszek. De jó. És, és annak a gyárnak a főmérnöke lettem. De honnan jött ez az ötlet? Mert, mert megtetszett meg az, az a tevékenység, az a... Az a, az a az a munka, az, az az, amit ott láttam, és amit, amit, amit elmondott az előttem lévő úr ott a fél hét előtt, hogy az, az, az alumínium izébe a csajkába. Nem az azt én akik, mondtam, azt, azt én, én mondtam. Jó, mindegy, mindegy. A, a csajkába a szakik, mindent. Ezek a szakik megtanítottak bennünket emberségre, és, és nem, nem csak én voltam abban a gyárban, hanem még két barátom is. Megtanítottak bennünket munkára, emberségre, és csináltuk. A másik, amit ő elmondott, még, hogyha jól emlékszem, hogy akkor, akkor, akkor a lakás, meg ez, meg az, meg az. Mit 13-an voltunk, barátok, mi 13 családi házat építettünk egymásnak, és akkor, és mindegyikünk megnősült, elment egy hétig, két hétig Nászútra, és a Nászút után elkezdtük ásni az alapokat egymásnak. Uh -huh. Tehát itt most azt akarom mondani, hogy a perspektíva félreértés nelség. Tehát én, én, én nem vagyok, hogy most a régi rendszer híve ez, az, az, az. az. Tehát a régi rendszernek is most azt mondom, hogy a rendszerváltozás előtt. Igen. Ott is voltak jó dolgok, meg a mostaniban is vannak jó dolgok. Ezeket a jó dolgokat kell kivenni, és, és, és dolgozni kell. Az az úr, én nem tudom neki milyen tehetsége volt. Mi mind a 13-an csináltunk valamit, előrébb jutottunk, dolgoztunk, céljaink voltak, és azokat végig is vittük. És ezt csináltuk a gyerekeink? Én nem is. gondolom azt, hogy nagy különbség lenne, talán csak annyi, hogy... Ön ezt, ezt így élte meg, tehát ő látott előrejutási lehetőséget, és ő úgy érzi, hogy van perspektívája. A fél hét előtt telefonáló úr pedig, hát ahogy a szavaiból kivettem, Más ő, ő, ő, ő meg másképp élte meg, és ezt másképp gondolta, és én azt gondolom, hogy mind a kettőjüknek. De most De most mondok egyet, Az a hogy, hogy mi egy a 13-hoz. Jó, mi 13-on voltunk, és mint a 13-on végigjártuk ezt az utat. Ilyen is van, vagy volt? Van. Most, most Nincs uram, tehát miképp a, a fél hét előtt betelefonáló urat sem kérdőjelezhetem meg, hogy ő miért gondolta én így. Öntől sem fogom, önöknek szerencséjük volt. Gratulálunk hozzá. Köszönjük. Köszönjük. Azért 16-17-18 évesekkel mi eléggé jól vagyunk szerelve, hogy így fejezzem ki maga. Különösen én sem örülnék a nagyon hosszú halló gyerekeknek. Komikus lenne. Addig jó, mi él? Szép estét kívánunk mindenkinek, 18 óra, 48 persen, telefonszámunk 24 SMS-en ra írhatnak. Ha valaki azt mondja 89-ben, hogy 44 évesen kezdem el a főiskolát, biztosan kiröhögöm, ennyit a jövő belátásról, írta nekünk András. Hétkettőn elvégeztem az orvosit, nagyon nagy energiával, sok minden szerettem volna lenni, de onkológus lettem, nem bántam meg, sziasztok, írta nekünk Simon, és egy hallgatóban a vonalban, jó estét kívánok. Jó estét. Tiszteletem, kiságos vagyok. Én beszéltem fél hét előtt önökkel. Igaz, igaz, igaz, igaz. É, még csak annyit néhány mondatot az úrra, hogy é, reagálva, hogy körülbelül az osztályból, aki leérecségezett, öten, hatan maradt a szakmába, autókereskedő lett valamelyik, valaki közértes, tehát nagyon-nagyon változó. Én viszont visszatértem a szakmába, hogy tudja, van egy saját KFT-m, több nagy szállodát már megcsináltunk a saját KFT-mmel. Igen, Ákos, egy... az volt a probléma, hogy, hogy fél hét előtt a szót, mert kötenezőköreink jöttek, és ott hagytuk abba, hogy a GMK volt egy ígéret. Igen, igen, nem a szakmába, és utána valami úton folytán elkerültem a Mindszak Egyetemre, ott kezdtem el tulajdonképpen a szakmát, ott megszerettem, ott tényleg szép dolgok voltak, és tulajdonképpen engem ezt térített vissza a szakmához, és hát 8 évet lehúztam az egyetemen, de ott olyan alacsony volt a fizetés, hogy én kénytelen voltam elmenni egy saját vállalkozást indítani, hogy el tudjam tartani a családot, és, és akkor tulajdonképpen így teretkezett először egyéni vállalkozó után a KFT és most van egy 200 négyzetméteres házam, készébb gyerekem, szóval boldog vagyok, jól érzem magam az életbe. Az egyetemen volt ígéret? Egyetemen ott, ott, ott ígérett talán annyi, hogy, hogy ö, voltak külön munkák mindig, és nagyon változatos volt a munka. Tehát én egy laborban dolgoztam, egy nagy feszültségű laboratóriumban, ahol tényleg szinte minden nap mást kísérletezett az ember, és az, az érdekes volt. Tényleg a szakmának egy olyan része volt, ami úgy nagyon megfogott. Tehát ez a szakmai kihívás. Igen, Meg... igen, igen. Ö... És, és tényleg, szóval, szóval ott engem megfogott a szakma, és, és utána, utána hál' Istenleg jó irányba kerültem, de, de ha, ha tényleg azt kellett volna csinálni, ami, amit a 80-as évek közepén láttam, hát akkor az, az nem fogott meg. Ez nagyon megfogott. Köszönjük szépen, hogy hozzá Én köszönöm, minden minde, jó szállatok! Szia. 2407953 kívánok! Haló! Estét kívánok! Jó estét. Én vagyok, ugye? Igen. Igen. Jó, na azt szeretném hozzáfűzni ehhez a témához, hogy én szerintem, legalábbis én úgy emlékszem vissza, hogy nem volt akkor nagyon nagy divat az előre tervezés. Mm -hmm. Tehát, mert mindenki dolgozott valahol, mondjuk így most a, a dolgozókat mondom, tehát nem azt, aki éppen iskolába járt, mondjuk én például leérettségiztem, utána két munkahelyre jelentkeztem, az egyikre fölvettek, a x lett a szakmám végső soron, bár akkor ugye nem volt még divat az, hogy legyen egy maszek műjel, ami ma már hát többeknek van. De ott egészen jól, el voltam abban a gyárban, nem akarom a nevét mondani, és <síns> aztán elvégeztem egy-két tanfolyamot, akkor csináltam a gyáron belül ezt, azt, azt, akkor végül titkánul lettem aztán az egészet meguntam, és átmentem az idegenforgalomba. És ott el voltam Ez hát, egy elég nagy váltás. Hát elég nagy váltás volt, igen, hát mondjuk beszéltem angolul, megtanultam az iskolába valahogy, és, illetve hát elég volt akkor per pillanat az a nyelvtudás. Ez Én... egy fontos kérdés, bocsáss meg, hogy félbeszakítom. Hát, Mert a mi emlékeink is nagyjából arról szólnak, hogy, hogy akkoriban, amikor mi voltunk gyerekek vagy fiatalok, akkor... Szülői házból az embert nyomták a felé, hogy tanuljon nyelvet. Így tehát, van, tehát hogy, hogy abból sosem lehet baj, ha az ember beszél németül, vagy angolul, mert, mert azok még elérhető területek akárhogy. Így van. Na most nálam is az volt, hogy először magántanárral, aztán utána a gimnáziumban, amikor már lehetett, akkor ott tanultam, és abból is érettségiztem. De most ebből a szempontból például a mai fiataloknak óriási előnye van, ebből a részből ugye kimehetnek külföldre nyelvet tanulni, abadja az egyetemet, mit tudom én, egy évig, ki, kimegy babysitternek, megtanulja jól a nyelvet, visszajön, folytatja az egyetemet. Szóval a mai fiataloknak rengeteg lehetőségük van. Igen, de, hát emiatt találtuk ki ezt a mai műsort. De én azt mondom, hogy mégsem irigylem őket. Az egy más kérdés, igen. Azért, Persze. mert a jövő, tehát lehet, hogy én rosszul látom, de valahogy a jövő a világba ami van, tehát most én csak a terrorcserekményekre, arra, hogy nincs nyugalom, nincs béke, rengeteg helyen. Gyorsan kapcsoljuk vissza. Nagyon messzire mentünk. Rossz irányba indultunk el. Azért az hagyd kérdezzem meg, hogy akkor, amikor iskolát választott. Ez tartozik a jövőképhez, nem? Nem, az akkori jövőképhez nem, hiszen mi egy adott időszakot vizsgálunk itt a műsorunkban. Jó, én azt megértettem teljesen. Hogy a szülei? Azok igen. mit mondtak magának, amikor eldöntötte azt, hogy, hogy akkor melyik iskolába megy? Tehát valamilyen szinten -e, tehát e Már mondták, középiskolában? Igen. Hát egyértelmű volt, hogy gimnáziumba megyek. Uh -huh. Nem volt az otthon, hogy, hogy hát jó a gimnázium, de mi van, ha az ember leérettségizik, akkor még mindig nincsen szakmája, tehát hogy jobb lenne mondjuk egy szak közép. Nem, nem, azt nem volt nálunk soha kérdés, uh -huh. hogy szakközépben menjek, csak gimnáziumba, de utána viszont már jött a szakma. Tehát én nem tanultam tovább, hanem azt mondtam, hogy akkor valami szakma után nézek. Értem. Tehát ez otthonról indítatásnak nem volt probléma. És például én voltam kint Amerikába 70-ben, és akkor ott marasztaltak. Azt mondták, hogy adnak állást, maradjak kint. Nem maradtam kint, és egyáltalán nem bántam meg. Mert itthon, mondom, egy átlagos életem volt, és ezzel elvoltam. Amikor az idegenforgalom forgalom mellett döntött, akkor mit várt az idegen forgalomtól? Változatosságot? Igen, igen, és azt meg is kaptam. Uta Utazott sokat? Én nem, nem utaztam, viszont olyan helyen dolgoztam, ahol rengeteg ö, idegen fordult, fordult meg nap, mint nap, és találkoztam velük. És mindenféle náció és mindenféle nyelven kellett velük beszélni, és rettentően érdekes volt. De ezek nem egy ilyen... ilyen munkahely van az országban, hát csak így mondom, hogy nem akarom nevesíteni, de egy ilyen munkahely van az Ezek országban. nem ilyen ö pillanatnyi, vagy napról napra kellemes emlékek, vagy Ezek élmények? nagyon, nagyon. Az a 20-25 év, amit ott eltöltöttem, meg kétféle munkát csináltam az idegenforgalomban, 20 évet egy helyen, mondom, az egyetlen uh, ilyen munkahely van az országban. Isteni volt, szóval annyira kellemes visszagondolni rá. És amikor eldöntött te, hogy az idegenforgalomban Igen. lesz, akkor úgy volt vele, hogy én nem fog nyugdíjba menni? Hát akkor még az ember fiatal nem nagyon gondolkozik a nyugdíjon. Uh -huh. Nem gondolkodtam rajta, de mivel nagyon jól el voltam, hát végül is eljött az idő, és onnan mentem nyugdíjba. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Én is köszönöm. köszönöm, köszönöm, köszönöm. köszönöm. 2407953. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, hé, Én Ági vagyok. Én az a helyzet, hogy én 82-ben végeztem egy egészségügyi szakközépiskolában, és hát miért, tehát 78 ban iratkoztunk be, 78-82-ig és hát igazából már 78-79-ben már szakmai gyakorlaton voltunk kórházi osztályokon. És hogy őszinte legyek, igazából ott nem láttam a jövőt. Tehát ott mindig csak azt láttam, a feladatot láttam, a munkát láttam, és rengeteg szenvedő embert láttam, de nagyon a jövőt, azt, utána aztán nem. Mi lett volna egy főnövéri állás, most státusz? Aztán utána, igen, mert aztán később elkerültem végül is, a végállomás az egy intenzív osztály volt, ahol nagyon hosszú időt töltöttem, és igazából ott se láttam aztán a perspektívát. Illetve annyiban láttam, hogy én úgy voltam vele, hogyha... Ha az ég is úgy akarja, akkor, akkor én lehet, hogy ezt fogom csinálni, amíg nyugdíjban nem megyek. Uh -huh. És e, igazából végig gondoltam, hogy főnővériállás, főiskola, ez az amaz, de szóval igazából ez nem volt perspektíva. De nem volt más választás. De nem volt más választás, igen. És e, hogy is mondjam, szóval én pont abban az időszakban voltam ezen az osztályon, 85-95-ig. Tehát a rendszerváltást, úgymond a rendszerváltást, azt ott éltem meg. De hogy amikor az ember kijött 82-ben egy szakközépiskolában, csak a Steffivel tudok egyet érteni, nem volt. Én nem láttam legalábbis semmiféle perspektívát abban, hogy ugye az ember dolgozott, és akkor felmérte a telepen, hogy na itt mi az a maximum, mit elérhet. De akkor így nehéz lehetett lelkesedni? Hát tudjátok mi volt, ami lelkesített? Az, hogy szombaton buliban? Nem. Nem. Hanem az volt, hogy igazából, hogy ott, ott szükség van rám. Aha. Tehát pont az az időszak volt, mert jó is, hogy beszélünk egy kicsit a GMK-król is, mert hogy pont az az időszak volt, amikor Magyarországon az emberek ráéreztek a szabadság ízére, ráéreztek arra, hogyha dolgoznak, és saját kontóra dolgoznak, akkor abból lehet jól élni. És a kórházban volt GMK? Nem. A, azok az emberek voltak, akik emiatt nagyon dolgozták magukat, hogy a családjuknak uh -huh. előteremtsék. A jövőt, úgymond. És akkoriban azért, amikor én középiskolába jártam, volt egy ilyen szlogen, amit na, nem tudom, emlékeztek erre, nagyon sok helyen lehetett hallani ez a otthon is, meg. Tehát valamilyen formában ezt azért elmondták nekünk, hogy, hogy tanulj, kincsemet, tiéd a jövő az ország magadnak Igen, igen, igen. Tehát pontosan ez az, mindenütt hallatszott, de ha körülnéztünk, akkor igazából nem láttunk, hogy ebből milyen jövőt lehet itt építeni, vagy, vagy mi az, ami itt a jövőre vonatkozhat. És igazából a, arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon a túlélésre játszottuk, hogy, hogy valahogy csak vége lesz ennek a, hát, a tél, előbb, Tényleg az volt a jövő, jövő héten, hol lesz buli vagy szombaton? Ez volt a harmadik kulcs Elhangzott ma este már a protekció, elhangzott a GMK és a túlélés. Nagyon szépen köszönjük, hogy hívtál bennünket. Sziasztok. Köszön, közlekedési hírek és hírek és regionális sporthírek után folytatjuk az addig jó mikádáját. Mi az, amiért ma érdemes kis tagnak lenni? Igen. Addig jó, mikádár él. Minden kedden 18 órától 20 óráig a Klubrádió 95.3-on. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Szép jó estét kívánunk mindenkinek. A Cluradio 953 on az addig jó még mai kérdései. Mi volt az ígéret? Telefonszámunk 24 07 SMS-en a 30, 30, 30 írhatnak. Jó estét kívánok. Szép jó estét, jó egy estét. Nagyon jó üdvözlöm. telefonáltam, de én nagyon ö, ö, a menetődre kapcsolottam be, és a protekció, meg mi volt még, mert én a protekciót szeretnék. Túlélés. Túl, hát a túlélés, azt nem annyira protekció. Nem, nem, nem, ja? meg. Ágnes. Tehát három kulcs szó hangzott el Igen. a mai műsorban. Az egyik a GMK, uh -huh. a másik volt a protekció, a harmadik a túlélés. Hát én nekem a fajta protekciós csodatot teszem, vagy ha jól. Lehet a, a más is Ágnes, Igen. nem biztos. Tehát nyilván vannak más hívószavak is. Uh -huh. uh, arról beszélgetünk itt a mai műsorban, hogy milyen ígérettel bírt az ember. Tehát akkor, amikor neki ugrott az életnek, akkor mire számított, hogy mi lesz vele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uh -huh. 9, 10 Értem. év múlva. Hát nekem az is kellett a protekció, mert én, mint ilyen bolti tanuló, tehát uh -huh. eladóként kezdtem a életemet. Hogy döntöttél el azt, hogy bolti tanuló lesz? Hát az úgy döntöttem el, hogy bűnös tanuló voltam, és nem voltam hajlandó szűcs tanuló lenne az ap üzletében, mert tiltoztam a szemét, pedig ugye abban az időben, még a években nem volt, hogy vétok volna az állatokat. Uh -huh. És akkor engem elküldtek a rúházati bolthoz, tanuló lánynak. Jaj, hát a... akkor én magával találkoztam, én a ruboltnál voltam, kirakat rendező. Na, ne. De de de de nem. nem, nem Ugye mit találkozott velem, mert, mert közt a korkülönbség. Nem, nem, nem, nem, biztos, hogy nem, szerintem azért, mert a, a, a, a Miki Szegedent csinálta mindezt. Nem, itt Pesten, a Sziláli Desőtire, egy, de, egy három év. Nem, nem, nem, biztos, hogy nem működik a dolog, mert én, én, én, én, én hogy is volt, én 68-ig. Nem 68-ig, úgyhogy a korkülönbség az, az, az, az működik. Én 68-ig bejöttem, onnan, Igaz, Jó, úgyhogy, ugrunk egyet. És csak, hogy akkor gyakorlatilag, akkor én tudtam, hogy nekem le kell az érettség, hogy nem, valamit akarok tenni. Mm. És amikor az életségi megtörtént, akkor kerülhettem. Volt egy olyan cég, hogy a férfi nagyker, majd a férfi roha nagyker. De csak is kapcsolatokkal működött a dolog. Honnan szerzett az ember kapcsolatokat? Familiáris szinten? Vagy? Nem, érdekes mondani, nekem a barátaimon keresztül volt a kapcsolataim. Uh -huh. Tehát én magamnak kapartam ki, ha úgy tetszik a kapcsolatokat. De a félfőnagy én nagyon kicsi ideig voltam, hát azt mondom, hogy nem mesélem, hogy miért szóval nem elmenekültem. És, és akkor, amikor úgy nöjtött, igen. hogy elmenekül, igen. akkor tudtad, hogy mi lesz a következő munkahely? Tudtam, mert a, a, most már az a cég nincsen a konzumek, tehát mondhatom nekem barátném voltak a konzumeknél mm -hmm. és a barátnám menne németországba Én meg már szerettem volna, hogy eljön a félfőhátra, és akkor nagy nevetve abban maradtunk, hogy akkor megyek a konzomekhez. Ment az ő helyére? Hát igen, tulajdonképpen igen, mert a bonyolító volt. És akkor megírtuk a... Ott nevette, tudja a fiatalok megírtuk az önéletrajzemet, felvittem, mert akkor még szombaton dolgoztunk, és nem is lett volna semmi baj, fel is vettek. Igen, ám de abban azért... Most már mondhatok, mert ez már, mert ez már történelem, ott egy orosz személyzet is volt. Akkor de szóval neki, na igen. És neki volt helyettes, a helyettes engem felved, de amikor ez a hölgy visszajött, de az igazi vérbeli kommunistát vagy te na, szóval hagyd nem mondok jel, mert szemét a, a, a vérem felfor. Rendes ember. Na, így is mondhatjuk, igen, jó, csak idézője meg felkiált a jel között. de ebben abban szóval minden benne volt. És ő engem, mert, mert ugye, hogy is volt, próbaid, a próbaid, és nem akart véglegesítni, tehát ki akart rúgatni. És szerencsére volt egy ismérős, aki a konzumexen belül főnök volt, annak szóltunk, és akkor így sikerült a konzumexen maradnom. Amikor eldőlt, hogy, hogy marad a konzumex, akkor mennyire látott előre? Hány évet gondolt, hogy na, itt most lehúzok le. De hogy ez akkor másképp működött, akkor, akkor, akkor én azt tudtam, hogy hogy hogy miért én a nyelveket, nagyon-nagyon, szenekem nekem nincs nyelvérzékem, viszont kitört a reklámőrület, pedig abban az időben még nem igazán volt reklám. Akkor én elvégeztem egy ilyen felsőfokú reklámkülkett, szaptam gazdaságik az akkori gazdasági kamarában. Amikor megvolt ez a végzettségem, akkor jött a cirkusz, hogy nem tudok elhelyezkedni, mert nincsen gyakorlatom. De akkor megint megségített a sorsom, mert sikerült összetennem kapcsolatot, és akkor elkerülhettem abba az ideből, az nagyon nagy dolog volt a, a mahirhoz. Uh -huh és majd megint volt kapcsolatom, mert mindig arra nagyon igyekeztem. Szóval azt tudtam, én azt tudtam, hogy kapcsolat nélkül nem működik az élet. Na most én sosem éltem ezzel vissza. Tehát engem, hogyha nekem sikerült, egy aránylag normális állást összeszednem, én nagyon-nagyon dolgoztam. Ágnes, de... de tehát azért az érdekelne bennünket, Na. mert ugye mi fiatalok vagyunk, Igen. hogy akkor, amikor az ember kapcsolatot épít, akkor, akkor előre látja azt, hogy azzal, akivel elmegyek szombatestet tinci-táncit táncolni akkor abból majd lesz valami? Én uh -huh. nem, tincitánti táncolás volt, hanem ö, mondjuk a, a mahir a, ott valóban baráti körbe sikerült a kapcsolatot, de már a, a például a, a Mahir-től egy másik céghez, és az a céget nem szeretném mondani, mert a cég még létezik, uh -huh. oda úgy tudtam kerülni, hogy a gazdasági kamerában, hát, szerintem, akik nem, nem nevet nem mondok, aki abban az időben a reklámiskolának volt a vezetője, elután egy is nevettük, mint hogyha az ő iskolája lett volna, hogy nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezett, és hozzá befutottak, hogy hálás kellett. És egy ilyen alkalommal szólt nekem, hogy nem lenne kedve az a céghez elmennem. Nem számított ön abban az időben Vándormadárnak? Nem, nem, azért nem számítottam már mert, mert mondjuk a ruházat volt is, egy olyan 7-8 év volt azt hiszem, az életemben, a konzumek is volt egy olyan 7 év, tehát én nem voltam, nem olyan volt, hogy fél év után én felálltam. Úgyhogy nem, nem, nem, nem számítottam És maga számára nem volt az zavaró, hogy... Hogy, hogy mondjuk csak így... kapcsolatokkal tudtam igen. előre menni? Igen. Nem, én ezt teljesen természetesnek vettem, mert tudtam, hogy azt viszont tudtam, tisztában voltam vele, hogy kapcsolat nélkül nem működik csak, most akkor viszont egy nagyon keményet fogok mondani, arra nagyon ügyeltem, mert lett volna rá, és most nem vegyek hencegésnek, hogy ne a női mi voltamnak köszönhessem az előre menetere, mert ebben nem tudtam, ebben nem voltam alanda belemenni. É, és akkor, amikor maga képítette a megfelelő kapcsolatait, akkor viszonzott is barátságot? Hát valahogy az, akkor ez, ez olyan volt, hogy, hogy, hogy természetes az ember ezt megköszönte. Na, ne, de, de nem arra gondoltam, hogy megköszöntem. Ne, én nem el. úgy, hogy úgy pénzzel vagy, én nem erre gondoltam. Nem, én sem erre. Igen. Hanem akkor, amikor maga bekerült egy olyan beosztásba a Konzumexnél például, Igen. Akkor, hát a... akkor hogyan tudta leróni, idézőjel kezdődik a háláját? Hát ne, amikor bekerültem a konzumekhez, uh -huh. nem kellett hálát lerolnom, mert, mert az úgy működött, hogy, hogy, hogy akkor nagyobb az, hogy ez a képpel tisztálláság abban az időben volt egy diplomatta, volt a konzumeknek, és akkor a diplomata voltnak lehet, hogy mert nem, is, nem tudom, hogy az úr, az úr még éle, őnek is szóltunk, hogy segítsen már, mert a jobban őnek jó kapcsolata volt a személyzet is, ő szólt, és akkor ő végre akkor engem még tehát akkor kapcsolatok keretek meg használható telefonszámok? Hát igen, tulajdonképpen igen, de én ezt sosem csináltam gutustalanul, szóval erre nagyon nagyon ügyeltem, hogy bele tudjak nézni a Ezt most nekem nem hiszik el, de nekem, ez nekem ez, a egyszerre roppant fontos volt. Úgyhogy én, én, én ennek köszönhetem igaz. De én a még egy másik szó, hogy mondjak, hogy annyira protekció múlott minden kapcsolatokon, hogy ha az ember akart venni Zsolnai vagy Herendi polcrend, most nem magamnak, hanem úgy volt aztán később a beosztásom, amikor reklám szinten őre hogy kellett a cégemnek, akkor nekem kikre lehet a ahhoz, hogy meg legyen a, a, a Zsolnai meg a rendi gyárral a kapcsolatom. Hogy azt akartam, hogy a cégem, mert hogy jönnek a külföldiek és a külföldieknek azonnal legyen jó szállásunk, mert az időben nagyon nem, mert kevés szálloda volt, akkor nekem minden szállodával, ami, akit érdemes, vagy, hogy ez nekem kapcsolatom volt. Vagy ha kellett, nem vagy vagy a mai világban, ez a már nevetségesen hangzik, vagy-vagy-vagy vístét, vagy, vagy, vagy, vagy barát, nekem meg volt a telefonszámom, hogy a cselek, én nekinek kell telefonálnom. Maga is segített embereknek? Ja, hogy nekem teljesen természetes, hogy én segítettem. Ez így, én én ezt, el nem tudom lehet. képzelni, hogy annélkül ez működjön. Tehát én, én De olyanoknak én, is, akikről nem tudta, hogy, hogy ők most ezt viszonozni fogják? Én, ah, ha nekem valaki szimpatikus volt és embernek tartottam, akkor teljesen természetesnek tart, volt, hogy én segítsek. Szóval nekem hogy mondjam azt, hogy ez nagyon bután fog hangzani, de nekem egy nagyon-nagyon érzékeny szociális érzékeny, szóval nagyon-nagyon szociálisan -nagyon érzékeny vagyok. Tehát akire úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy segíteni kell, akkor is segítek, mint a mai napig is, hogyha tudok. Köszönjük szépen, én szóval is Köszönöm szépen Köszön. minden jót hát hallásra. 24 07 19:24 19 óra 24 perc van. Jó estét kívánok. Tibor vagyok. Ma beszéltünk egyszer a középiskola gyönyörűségéről, onnan is kezdem. Mm -hmm. Ugye 72-ben éretsegíztem, tehát mondjuk az én emlékeim, azok innen indulnak a jövő tervezést, illetően. A középiskolában, tehát a technikumban is azért kerültem, mert az apám azt mondta, hogy hát, hogyha gáz van, akkor egy technikus az el tud helyezkedni. Ez volt az egyik jövő tervezés. Aztán utána a tanulásból fakadó a bocs, bocs, bocs. Igen? Papa, ezt mondta neked. Te meg azt mondtad, hogy hát, amit az apám mond, az biztos úgy van. Hát végül is azt lehet mondani, hogy a vegyipari technikum, mint szakirány, az nekem tetszett. Tehát uh -huh. az, hogy én egy vegyipari technikumba fogok menni, az tetszett, az, hogy ő azt mondta hogy hogy technikusként nekem az akkori fejlődő magyar vegyiparban a helyem lesz, az egybevágott. Tehát az ő elképzelése meg az enyém passzolt. Azért az Nem, nagyon érdekel, de? bocsáss meg, hogy a vegyiparba, tehát ez most egy kicsit lehet, hogy egyszerű és e, e, naív kérés, hogy miért megy az ember a vegyiparba, Tehát, hogy összekeverjen e, egy terítetlen anyagot egy telítettel, és akkor abból lesz valami? Nem, hát nem. egy általános gyereknek az agyába ilyen meg se fordul, ha nem? A, hanem az, hogy a kémiaát szerettem már általános iskolába, és a kémiát, hogy szerettem, meg a műszaki érzéke már akkor is kijött, az olyan jó út volt, hogy nem gimnáziumban. A gimnázium az, az ad egy érettségit, mit lehet azzal kezdeni, hogyha nem tanulok tovább. Igen, Tehát, ez már elhangzott a ez, ez egy ilyen verzió volt. Na most ez, ugye, ez a jövő nagyon se tűnik ám, majd egy kicsit később mondom, hogy miért gondolom ezt. Aztán a technikum után műszaki főiskola, és akkor elhelyezkedtem egy kis csavargyárba. Na most ez ugye első közelítésben az izgalmas volt, mert... Ez egy olyan gyár volt, hogy ez vagy ezer ember dolgozott, tehát ez valami nagyobb közösségnek számított, és itt megismerkedtem mondjuk a brigádmozgalommal. És most mondanám azt, hogy miért nem lehetett igazán hosszú utávba tervezni. Mert hát ha az ember bekerült egy ilyen közösségbe, akkor mit látott? Hogy vannak lépcsőfokok, és ha elég sokáig ott marad, akkor ezeken a lépcsőkön előre haladhat az adott szervezetben. De ez nagyjából kihalásos alapon működött? Ez abszolút tehát... kihalásos alapon működött. De mert hogy ez a brigádmozgalom ott volt, ami akkor per pillanat az embereknek úgy tűnt, hogy ott jó együtt lenni, jó együtt elmenni szalonát sütni, jó együtt elmenni valami kultúr megmozdulásra, ez rögtön is kötött ám az embert. Nem nagyon tekingedett másfelé, amiről az előbb beszéltetek, hogy nem voltál le vándormadár. Hát ezért nem voltak az emberek vándormadarak, mert az életük 24 órája berendezkedett egy adott környezetbe, egyáltalán nem is gondolt senk, vagy csak nagyon kevesen gondolt arra, hogy menjünk tovább. Aki meg tovább ment, azt igazából el is ítélték. És akkor ugye, mit tudom én, ugye a 80-as évek elején volt egy váltás, elvégeztem az egyetemet, aztán bekerültem egy egyetemre ö, oktató, oktató státuszba. Hát az apám már nem annyira kedvelte, mert azt mondta nekem, hogy egy, egy nagy közösségbe kell menni, mert ott a, a, ez a lépcsőfokos előre a ladás, nagyobb pályakifutást jelent, mint egy szűk helyen. Uh -huh. És akkor persze arra meg büszke volt, hogy, hogy, hogy egy egyetemi státusz azért az az mégiscsak számított, ugye, mert számít öt, öt, napúcs volt. Az öltönyös. Meg, meg a tudomány, ugye? A tudomány. Na hát persze arról aztán kiderült menet közben, hogy az éjhalál minden nap jött, hogy jöhetek e már, és akkor mondtam, hogy várj egy napig, hát ez 10-11 évig tartott, aztán elmentem más irányokba. De az ugye? Már, hogy a jelen. Hát úgy, hát az hát mindig ismeretség, hát nem lehetett munkát szerezni, régen se úgy, hogy. De, jó, jó, jó, de hát a telefonunk, volt egy telefonkönyvünk, abban volt mondjuk 30-40 telefon, és akkor az ember felhívta a barátját, hogy. A hát... barátját, hogy te figyelj, de itt nekem kitel tudsz valamit mondani? És az egyik tudott, a másik nem. És az, amelyik tudott, akkor azt megnéztük, hogy mit lehet vele csinálni, mennyire áll közel hozzánk, hogy lehet beilleszkedni, és akkor ment a dolog. Sok esetben még úgy is ment a dolog, hogy a, a tanult szakmánknak köze nem volt ahhoz, amit csináltunk, de hát annyira átjárható volt minden ilyen szempontból, hiszen a minőség az igazándi volt. Vagy politikai alapon töltel, vagy ismeretség alapon, tehát be lehetett tölteni sok mindent másfajta iskolákkal. Is. Az oktatói állás után a, a váltás az nagyon nagy váltás volt? -e? Először nem, először azt gondoltam, hogy, hogy a szakmai irányt próbálom, de az meg már pont a rendszerváltásra esett, és hmm. ugye ennek a műsornak már nem a rendszerváltás a témája. Én egy szeretnék lépni, volt itt egy az egyik hölgy azt mondta, hogy hogy majd csak vége lesz ennek a rendszernek valahogy. Túlélés, igen. A túlélés. Na most én egy picit belekötnék ebbe, mert ma a mai tudásunkkal visszavetítünk, és olyanokat mondunk, ami akkor szerintem az emberek zömének az agyába meg sem fordult. Ilyen, hogy majd csak vége lesz egyszer valamikor, szerintem, itt a 10 millió magyarból, 9... Igen, igen de ha emlékszel, akkor a hölgy az uh, 78-82-ig járt az egészségügyi iskolába, tehát 85 tájékán már Há. 80-tájéka még nem mondhatták ezt az ember. 88-ban, 88-ban sem mondhatták az ember. Hát kéreménykedett itt 88-ban, hogy itt az oroszok kimennek. De az, hogy valami más lesz, hogy egy picivel jobb lesz, az, az azért lehet. De az, az, abban a szűkönyözetben persze, hogy reménykedtünk, hogy jobb lesz, de ilyen nagy volumenben, hogy majd csak vége lesz egyszer vala ennek a rendszernek. Igen, hát igen, ki lesz, most itt le is urogtátok, nem is tetszett nekem igaz, Le leurogtatok egy komát itt, azt mondta, hogy ő bizonyítan előrelépett, meg 13 csinálták a házat. Nem nem hurrogtuk nem, nem le. le. Nem, nem, le. Le. nem, le. Le. nem azt, azt, azt nem szerettük volna, hogyha, ha ő, ő lehurrogja a, a fél hét előtt betelefonálót, aki, aki azt mondta, hogy ő, ő nem látott előremenetelt, vagy nem látott jövőt. És erre mondta a félhetes hírek után, hogy már pedig igenis volt. Hát ez volt ez a kettősség, ugye? Hogy az egyik ember nem talált semmit, mert azt mondta, hogy van az a kis szűk mozgáséről, amit mondták, hogy kihalás szerint följebb lépünk. Ugye azt mondták, hogy át kell adnunk a stafétát a mögöttünk fiataloknak. Hát sose lettünk elég öregek ahhoz, hogy átadjuk a stafétát. Nem is voltak már fiatalok, akik nem Tibor. A másik. Nem, nem, nincs másik. 19 óra 30 percen, bocsáss meg. később, vagy mi legyen?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 19 óra 34 perc, van szép mindenkinek! Telefonszámunk 24 07 93. Az addig, él, mai kérdése mi volt az ígéret? Jó estét! Szevaszt Tibor vagyok az a hatályok, tört, persze! És már csak nagyon röviden mondanám, mert mások is akarnak kívánni. Ott tartottunk, hogy a másik? Igen, hogy a kettősség. Tehát, hogy az, aki a Kalákás irányba ö, belesületett és egymás segítve ö, haladtak, talán még ki is a a középmezőnyből, amelyik mondjuk 8 milliós volt, ez a középmezőny, azoknak így visszatekintve ott egy nagy fejlődési dinamizmus jelent meg, mert másokhoz képest sok és ezért szépen emlékeznek vissza rá. Miközben a valódi pályájuk nagyon határos volt. Ezt mindenkire lehet mondani szerintem, Kivéve azokat a nyilván nagyon fontos gazdasági vagy politikai vezetőket, akik előtt azért a kényszer miatt is akár, kinyílhattak azok az elepek, amelyek nemzetközi betekintést jelenthettek, a nemzetközi szakéletben befolyhattak, meg konferenciákra mehettek, hogy éppen ők fogadhattak olyan külföldi partnereket, akik üzleteket csináltak. Ott meg lehet de a tömeg. Én azt gondolom, hogy nagyon hosszú tervezéseket nem csinálhat. Legyen. Kapjuk meg a kiutalásból eredő lakást. Próbáljuk meg azt kifizetni. Tegyünk eleget annak a két vagy három gyerekvállalásnak, ami az akkor már megjelenő hitelkonstrukciók támogatására, vagy szoxol megjelen. És Segnek vegyünk egy kis kertet valahol. Vegyünk egy kis kertet valahol, így van, ez alatt is az időnket arra fogjuk lefoglalni, ami saját magunk körül van, és nem figyelünk oda a nagyobb. Semér. Ki volt ezt a lába? Csak akkor nem úgy értük meg, mint ma. Azért mondtam, hogy a mai tudásunkkal visszavetítve a dolgokat oda, olyan kijelentésekkel is ragadhatjuk magunkat, amit akkor nem értünk meg. Jó, csak, a, csak, csak hogy összerakjuk a e, hét előtt telefonáló szavait, Tehát ő arról beszélt, hogy ott dolgozott az egészségügyben és látta azokat az embereket, akik halára dolgozták magukat. Tehát Igen. akik hét per hétbe dolgoztak, mert, mert volt a gyár, aztán volt a GMK, aztán még volt a Fusi igen. És Igen. aztán mentek rá a dologra. Akkor én lehet, hogy félreértettem, értettem, hogy ő arra gondolt, hogy majd csak vége lesz egyszer, és akkor temető. Én mintha azt tettem, amikor a hogy majd csak vége lesz ennek a berendezkedésnek, és majd lesz egy másik fajta. Hát nézd az, az hogy láthatta azt, vagy végignézte azt, hogy, hogy emberek, ha megszakadnak, és. és semmi ennek, nem változik. rá dolgoznak, az egészségügy rámegy, az egészségük rámegy, de, de nyilván idézővel kezdődik, van értelme annak, amit csinálnak, az, az jelentett valamiféle jövőképet. Tehát, hogy lehet, hogy tényleg egyszer majd majd ez lesz. Persze az egészségben nem lesz GMK, meg, meg ilyesmi, de szerintem így értette ezt. Jó, lehetséges, és akkor visszaszívom. Na, ez egy kicsit erős volt. Csak itt megint a jövőkép. Szerintem az a fajta rendszer a jövőképet, a utánra értette, és ezt napokban fejezem, komolyan mondom, nem, nem évtizedek. Évtizedekre jövőképet nem tervezhettünk, mert láttuk azokat a ö, velünk együtt öregedő, ám de generációkkal előttünk élő embereket, hogy, hogy mit csinálnak, hogy, hogy nagy különbségek nem voltak. Hát egyrészt a... nem voltak, másrészt meg a sokadikáig kifejezés az, Igen, az minden általános minden, volt. Így általános volt. A nagy különbség csak volt, de azokra az emberek zöme, biztos hallottát, hogy egy erről, ha tudna, biztos beavatkozna. Ismeritek ezt a dumát? Ja, ja, ja. De mostanúgy az emberekzőm azt gondolta, hogy van egyfajta mátyás királyunk, aki igazságos, és oda csapna, ha tudna róla, de szegény nem tud, mert az alatta lévő trógerek elhallgatják ám előle. Tehát sajlak. ezért a, a nagyon vékony réteg volt az, amelyik igazándiból kiemelkedett, amit a többség alig nem is látott, hogy most milyen célokat lehet még, még egyáltalán kijelölni, ha magunk számára. Dehát, milyen volt az első autód? Vagy mi volt az első trapan, autód? Tehát milyen lett volna? Jó, trapan. Jó, jó. Trabant volt, amit nagyon szerettem, mert az összes keleti országban sikerült vele a gyerekeimet. Tíz év után adtam el, mert ugye az egyetemi fizetésből nem lehetett Trabantot lecserélgetni. És hát a második is még szocialista volt. No Lehet, hogy bácsi, de ebben nem vagyok már biztos. Tibor, köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Okay. Szevasz köszönjük. szépen. Sziasztok. 19 óra, 39 perc van. Telefonszámunk 2407953 Ma este műsorunkban azzal foglalkozunk, hogy ki milyen jövőképpel bírte, mi volt az ígéret, mennyire tudott előre tervezni. Jó estét kívánok! Ilyen. Jó estét! Hát, ilyen még nem volt, hogy egyszer tárgyaltam, és sikerült, is. Igen, mert az előző letettékben elunta. Hát, ezt, erre szoktam vadászni, és nem szokott sikerülni. Na, Egyri Zsuzsa vagyok, én 77-ben érettségiztöm, és 82-ben diplomáztam a bölcsészkarról Az én drága apám, aki már teljesen hívő szocialista volt, ő... ő úgy gondolta, hogy rendesen kell dolgozni, hogy ez elhangzik a... Tanulni, dolgozni logénetek. és becsinálatosan élni. De abszolút így is gondolta és ő így is tette. Uh -huh. Az, hogy én gimnáziumba megyek, az teljesen nyilvánvaló volt. méghozzá hozzá gimnáziumban gimnáziumba veresválném, amit baromira utáltam. És hogy aztán egyetemre megyek, ez is teljesen nyilvánvaló volt. Itt elhangzott a protekció, hát nem tudom, hogy engem felvettek volna az apám nélkül akkor az egyetemre. Bár én egy nagyon szorgalmas kislány voltam. Ezek a döntések tudósak voltak a részedről, vagy inkább a, a szüleimmel? szüleim, ez, de hát ez az évek során belém mi volt, úgyhogy én csodálkoztam volna a legjobban. Ha nem Igen, éve. de azt mondtad, hogy édesapád erőteljesen szociológus. Hát erőteljesen mögöttem állt esként. Nem, nem, nem, nem, nem, bocsánat, más, más jutott eszembe az, hogy, hogy nem a munka volt a fontos a számára, tehát mondjuk az értelmiségi jövő az számára, hogy is mondjam, jobbnak tűnt, mint mondjuk a a Igen. igen Tehát a ennyit azért tudott? Igen, igen, igen, igen, igen. Ennyit azért bár ő első generációs értelmiségi volt. De, de hát mi, ennyit mi volt, azért mi mindenképpen volt? ezt szánta nekem. Egy szem gyerekként. Mit? Az, hát azért, az értelmiségi te... jövőt. Csak is, csak is. De akkoriban az értelmiség éppen, hogy is mondjam? Akkoriban is. Is uh, szívvágom volt. Hogy, hogy mondod, akkoriban is... Nem, nagy, nem sok ígéret volt benne, arra gondoltam. De Igen, de mire én erre rájöttem, addigra már a 80-as éveket írtuk, illetve még akkor sem igazán jöttem rám, 81-82 környékén, akkor én már én magyar-angol szakon végeztem, nyelviskolában is dolgoztam az iskolán kívül, családom, tehát gyerekem, férjem nem volt még, és akkor ott, amikor én havonta olyan 12 ezer forintot kerestem, 80 bizony, az nagyon Ez sok. Ez szép. Az baromi sok volt akkor, abból havonta 10 ezeret simán félre lehetett tenni. Tehát akkor egy kicsit úgy kezdtek fellazulni ezek a tanulni, dolgozni, becsületesen élni. Mm -hmm. És aztán én 5 évig tanítottam egy 12 év folyamat suliban, hát össze volt rakasztva egy általános egy iszonyúan szerettem. Végig tanítottam, és utána rohantam a nyelviskolával. Tehát én, én tulajdonképpen halára dolgoztam magam, akkor még baromi jól bírtam. És aztán szültem a gyerekeket, 87-ben született az első, tehát én igazából pont az átmenetnél voltam elfoglalva a gyerekekkel, meg a szüléssel. Tehát pont ezt a fellazulást még megértem, de az abszolút perspektívátlanságból én soha nem. Én azt sosem érzékeltem. Most így utólag azt látod, vagy tudod, hogy mit vesztettél avval, hogy, hogy ment az iskola, és aztán volt a nyelviskola, és hogy mi maradt ki? Én... Igazából nekem ö, rengeteg energiám volt, és ez volt nekem a jó. Én azért mentem bulizni a magam módján, meg nagyon is éltem a magánéletemet. Ez, ez, ez muszáj volt nekem akkor csinálni. Szóval Mire gyűjtögettél? Lakásra, de azért nem az én kis 10.000 forintjaimból lett a lakásom, hanem az apám munkájából, meg az apám kapcsolataiból. Ö, de azért biztos hozzá ez is. Igazából nekem akkoriban még nem kellett annyira gyűjtögetni. Soha nem gondoltál arra, hogy, hogy mondjuk, eh, eh, hát ezt nem szeretnéd csinálni 20 évig? Hiszen azt azért láthattad, hogy most éppen az adott időszakban eh, rengeteg energiád van, tehát tényleg van az iskola, meg van a nyelviskola, de hogy, hogy ezt nem lehet csinálni 45 55. Hát tanárnak lenni lehet 45 Azt igen. évig, és, és a, az egyetem utolsó évében, emlékszem, 5. évben mindig bejött, és megkérdezték, hogy ki akar tanár lenni, és én egyszer nem raktam fel a kezem, és aztán, amikor ö, teljesen véletlenül beestem, egy, egy, az is egy elit gimnázium volt a sose egy tetején, két-három év alatt rájöttem, hogy de hát én tanárnak születtem. Miért nem akartál tanár lenni? mert nem tudtam, hogy mi az. Tehát nem voltam, meg egy kicsit le is néztem, ez, ez az igazság. Le is néztem, hát bölcsész tanárnak lenni hát a rak. Ugye az volt a szlogen nálunk otthon, hogy onnan annyi felé lehet menni. A barátaid ugyanebből a körből kerültek ki? Nem mindig. Nem mindig, Mit szóltak mert... ahhoz, hogy, hogy te nagyjából tízszer annyit keresel, mint amennyi? Tehát én mondjuk 1982-ben kerestem 1900 forintot, azt hiszem. Jó, ez egy, ez egy rövid időszak volt. De egyébként fingom nem volt róla, hogy ez hogy van. Fogalmam mm. nem volt róla. Azt azért érzékeltem, hogy akkor talán már, tehát az egyetemről kijövve, az egyetemen még semmit sem, hogy azért valahogyan az elithez tartozom az akkori elithez, de hát pontosan azért, mert oda tartoztam, ez meg is akadályozott abban, hogy, hogy rányíljon a szemem dolgokra, nem tudom, ez érthető -e. Azt hiszem, igen. Mondjuk, amikor egy éves volt a gyereked, akkor eszedbe jutott az, hogy vissza fogok menni tanítani? Vagy, vagy inkább jött az, uh -huh. hogy, hogy jöjjenek a többiek? Már a többi gyerek, és akkor kiúzom a megyegleg. Hát én három gyereket, és akkor ugye a harmadik után próbáltam meg visszamenni, ilyen kis két-három órára a nyelviskolákba ide-oda. Én most is tanítok, én most is nagy részt ebből élek, ugyan most már magán tanárként. Jutott, hogy kéne tanítani, persze, eszembe jutott, mert máshoz nem értek. Ennyi volt a jövőkép? <gül> én okay. Nem tudom, hogy az embernek 20 éves korában amikor rájöttem, hogy tanárnak születtem, akkor, akkor jól megvoltam ebben a szerepben. Uh -huh. Tehát tanárnak lenni ott... Meddig ez... reménykedettél abban, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, hogy, hogy a szülői ház az, az hátteret biztosít? Uh -huh. Hát az ember azt hiszi, hogy a szülei örökké élnek, ez talán. Most már ti is tudjátok, vagy uh -huh. talán. Azt kell, hogy mondjam, hogy most 44 évesen, vagy 45 évesen még mindig abban, a bur, a, annak a buroknak a darabkái még mindig, még mindig védenek. De azt akartam mondani, hogy egy hölgy mondta, hogy, hogy a tanár az viszonylag szabad. Mert becsukja belőle az ajtót és azt tanít. Tehát az óra úgy folyik, ahogy ő uh -huh. próbálkozik, és ez bizony igaz. Tehát tanárként az ember nem érzi azt, hogy nem megyek sehova se előre, mert ott nincs ranglétra. Mondos hogy, mondos. Vagy ha van nagy Azért nagyon, tehát egy, egy igazgató már nem tanít mint ahogy egy kórházigazgató már nem orvos. Uh -huh. Egy igazgatóban nem tudom, hogy soha az életben nem akartam volna tanárként igazgató lenni. Köszönjük, Köszönjük szépen, hogy hívtál bennünket. A pedig nem üttsön. Na mert az, amikor szakszervezeti buli van, vagy vállalati buli, április 4-e, november 7-e, nem csak kimondottam, mitet mi játszanak. É, Akkor, amikor éjfél van, és amikor már mindenki csak iszik esetleg pengesenek azon a gitár a magyarnótát, mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz az sem. Addig jó, mi él? 2019 óra 48 perc, telefonszámunk 2407953, SMS-e 06303030953, a jövő ígéretéről beszélgettünk itt az elmúlt másfél órában. Ugye gyorsan jelentkezett az első hallgatónk, félreértve a mai műsorunk témáját, és akkor hallottunk egy-két gondolatot a ma születésnapját ünneplő Fideszről. De hát nem ezt terveztük, nem is az az érdekes, hanem ugye az lett volna az a kis idő, amikor egy kicsit beavattuk volna. Ami drága hallgatóinkat. Abba, Lesz, most tefi megtette? Végülis. Abba, hogy, hogy mi volt az ígéret számunkra. Itt van velünk egy hallgató, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Jó estét, Készen, És azt szeretném csak elmondani, hogy én nem értek egyet azzal az úriemberrel, aki telefonált, és azt mondta, hogy nem lehetett azt előre gondolni, hogy itt rendszer változik. Uh -huh. Én történelem szakos voltam és valahogy így a tanulmányaimból az adódott nekem, hogy a nagybirodalmak előbb-utóbb összeomlanak, mert hogy ez szokott bebizonyosodni a történelem során, és én nekem például meggyőződésem volt, hogy ez meg fog történni, csak azon szomorkodtam, hogy lehet, hogy én ezt már nem érem meg. Hánytól kezdve élt ebben a tudatban? Hát olyan, hogy is volt, 77-től jártam a völcsészkar, 79-80 körülbelül. De akkor ez volt a, a jövőkép is? Nem, a jövőkép, ez, ez egy olyan nagyon érdekes dolog volt, egy egészen kettős jövőkép volt, tehát ez volt egyszer, így bennem, de valahogy milyen eltemetve, mert a valóság, amit tapasztaltam, az egy kicsit másképp nézett ki. Uh -huh. És ezen közben mégis azt gondoltam, hogy belőlem bármi lehet. Bármi? Bármi, igen. De, igen. de a kérdés az az, hogy bármi? De, mi, de hogy mi, például mi? Hát például angol történelem szakot végeztem, és akkor egy darabig úgy gondoltam, hogy én tanár leszek, de uh -huh. aztán így megnézve az iskolákat közelről, ez nekem nem nagyon tetszett, és így magántanítványaim voltak angolból. De közben azt gondoltam, hogy engem érdekelne az, hogy mi, mi az a tervezőszerkesztés, aki az őságok lia útját csinálja, meg ilyesmi. Mm, nincs is annál jobb, mint amikor az ember kvark 4.0-át használ. Akkor még nem volt Quark 40 <gül> sőt 10 És euh, így elvégeztem azt is. Aha. És akkor végül is az lett a szakmám. De ma már nem itt tartok, tehát onnan is elkanyarodtam. De valahogy én most is úgy érzem, hogy bármi lehetnék még, ha akarom. A tervező szerkesztőséget euh, mikor hagyta ott? A tervező szerkesztőséget azt már a 90-es években mm. felváltotta egy fotóügynökség, és ott mm -hmm. dolgozom, tehát ez, az más, de az az érdekes, hogy gyakorlatilag minden tudásomat használom a mai napig, amit összeszedtem. Jól értem, hogy, hogy maga élte az életét, és pontosan tisztában volt azzal, hogy, hogy ha nagyon összekapja magát, akkor bármikor bármi más csinálhat azon kívül, mint amit csinál? Ezt gondoltam, de hát ennek azért voltak gyakorlati akadályi. Mondom, az első ilyen nagy gyakorlati akadály, amivel én szembesültem, az, az mondjuk az volt, mikor elsőre nem vettek fel az egyetemre, hogy akkor most mi lesz. Uh -huh. Tehát én azt úgy nagyon elképzeltem, csak, csak ez így elsőre nem sikerült. Uh -huh. És akkor következőnek az volt, amikor én nagyon szerettem volna tanár lenni, de azt, amit a az általam látott iskolák nyújtottak, azt egyáltalán nem akartam, különösen a történelem tanítás jegyében nem. Ez két darab gyakorló gimnázium, ahol nekem állást ajánlottak, mert egyetemi iskolák, és egyiket se választottam, mert borzasztónak tartottam azt, hogy én ott történelmet tanít csak olyasmit, amit én nem gondolok. És so nem jártott el azzal a gondolattal, hogy esetleg máshol kellene akár az angoltudását, akár abszolút, a képességeit kamatoztatni? De, de határozottan hosszú évek teltek így el, és azért nem volt ez elég bátorságom, mert úgy gondoltam, hogy én, én olyan típusú vagyok, hogy nekem az anyanyelvem az nagyon hiányozna, hogy azon fejezhessem ki magam, és úgy kerüljek közel emberekhez, mert hogy úgy éreztem, hogy én sose fogok más nyelven olyan tökéletesen tudni, hogy azokat a árnyalatokat is meg tudjam különböztetni, amitől az ember jól tudja érezni magát, és eligazódik egész pontosan. Készült, készült, készült, készült arra, hogy jó, akkor lehet, hogy jövőre elhagyom az országot, igen. lehet, hogy elhagyom két év múlva. Igen. Aztán itt maradt. Aztán abszolút itt maradtam, igen. És ezt nem is bántam meg. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Oké. Okay. Kész csókon. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. 24.07.953, illetve 06-30-30-30-95-3, Ugye ott tartottunk, hogy, hogy ez nem derült ki még a mai műsorban, hogy milyen ígérettel bírta a kis pszichó például. Hú, de a kis pszichónak voltak elképzelései, képzeléseid mi szeretne lenni, csak aztán mindenről uh, lebeszélték az ő szülei. Tehát azt mondták, hogy a kis pszichó az autóversenyző szeretett volna lenni. Akkor még nem akkor még nem. Én szerettem volna filmrendező lenni, szerettem volna hangmérnök lenni. Egy időbe kacérkodtam azzal, hogy filozofus leszek, csak aztán valaki azt mondta, hogy ha a Hegel művei nagyobb élvezetet szereznek, vagy nagyobb örömet szereznek nekem, mint mondjuk rejtőjenő, akkor adjam filozofusi pályára a fejemet. És, arra és a kis pszichomamák, pszichomama, pszichopapa, az mit mondott, hogy Péter? Hogy mi legyek? Igen. Nem volt. Egyetlen egyszer volt olyan, amikor, amikor pszichóanyuka pszichomama azt mondta, hogy, hogy szerinte legyen egy szakmám, és legyek mondjuk szerszámkészítő. De meg is indokolta, hogy, hogy abban van fantázia, tehát gépeket kell tervezni, és így tovább, és így tovább. És talán még lett is volna valami csábító ebben a gondolatban, csak amikor azt is hozzátette, hogy az első fél évet azt én reszeléssel fogom eltölteni, akkor azon gondolkodtam, hogy ezt azért nem biztos, hogy nekem találták ki. De az, hogy az, hogy nekem mi volt az ígéret, ugye kint a nagyszünetben beszélgettünk, és a Giza előhozott belőlem egy képet, a Megáll az idő című film, ami, ami ebből a szempontból nekem milyen nagyon súlyos idegen szavakat fogok használni, vagy szót fogok használni. Tehát egy ilyen súlyos flash volt, vagy, vagy ilyen súlyos beütés. De azért áruld el a kedves hallgatóknak, hogy mi az a kép. Nekem, nekem a film végéről van két-három ilyen kép, ami, ami azóta is megvan, tehát sokáig nem láttam a filmet, de ezekre a kockákra emlékeztem. A végén ülnek a Balatonparton, egy padon, hárman, mind a hárman napszemüvekben, és tekintenek föl, mintha napoztatnák az arcukat. Nekem az a kép a, a, a nézünk bele a jövőbe, ami, ami igazából semmi, kihalt a Balaton, ősz, tavasz, nem tudom éppen melyik időszak, és akkor nem sokkal ezután van az, hogy ők felszállnak a vonatra, ketten ugye a Pierre ott marad egy összetört ö, gyönyörű autóval, és amikor a vonat elsóhan visszafelé, hogy, hogy ők mégsem mennek nyugatra, akkor, akkor a Pierre fogja azt a pálinkás üveget, amit ö, hárman fogyasztottak el, és elhajítja. Na jó, de ide figyelj kis pszichó. Ahhoz, hogy... És a patkány kísérletre még nem is beszéltem. Ahhoz, hogy neked ez a kép bejöjjön a fejedbe egy kinti beszélgetés során, ahhoz az kellett, hogy 1980-ban Bereményi Géza leforgassa ezt a filmet. De neked már előtte is valamit gondolnod kellett arról, hogy mi lesz a jövő. Tehát az, hogy 2004-ben eszedbe jut, a megáll az idő, az kevés most így a műsor szempontjából. Jól van. Uh, nem nagyon volt nekem mi, hogy, hogy mit, mit ígér, vagy mit hoz a jövő, meg melyiket az 5000-ből? Ja, úgy voltál, mint a, a kis dedék. Tehát, hogy... A kis hogy volt? A kis az úgy volt, hogy ugye vendéglátok pedig szakközépiskola, Komócsin Zoltán eh, ról elnevezett intézmény, nyári gyakorlat. Aki, ezt a hülyeséget kitaláltam. Ugye persze, hát én is ugyanúgy voltam, mint az összes többi hallgató, hogy, hogy hát a, a szülői ház az valamilyen szinten nyomást gyakorol rád. Persze, én is nagyon szerettem volna a szentesi drámai tagozatra járni a gimnáziumba, de összeült a családi tanács, és azt mondták, a hogy... Szakma kell egy gyereknek igen. igen, mondták, hogy miklós -nek. Tehát azzal, hogy az ember egy élettségit szerez, ráadásul színész, hát micsoda, csepürágó Hát abban nem lesz semmi. Tehát Annak nincs értelme, nézzünk körül a, a szakmák iránt. 603-as ipari szakmunkás képző, hát arról azok gondoltam, hogy az nekem nem hiányzik. Tehát gyorsan keresünk valami mást, és a családban volt egy pincér, aki ma egyébként a fél balatonfüredet uralja vendéglátóiparilag. Erről is lemaradt. Erről is lemaradtam, igen, de hogy, hogy ő akkoriban nyaranta, a ndk dolgozott. És akkor, hogy az így, az így jó volt. És mondták, hogy hát szerintem Miklós neked, de pincérnek kéne menni. És akkor a, a család szépen hatotta arra, hogy, hogy a kis Pank model elmenjen a komócsinba, ott elkezdte az iskolát, aztán volt egy pont, amikor hagyta, és onnantól kezdve teljesen biztos volt, hogy, hogy csak egy hétre lát előre az ember. Tehát most akkor lefekszünk, holnap reggel majd felkelünk, bemegyünk a gyárba, rendezünk egy kis kirakatot, várjuk az útlevelünket, ami hát Petri György szép szavával, mint, mint a mókus fenn a fán. Tehát az, hogy, hogy mi lesz holnap, holnap után, meg hogy egyáltalán az a rendszer, amiről ma este beszélgettünk. Én meg, de... gyárba egyébként. Én is. Szentesi Baromfi feldolgozó vállalat. Ezt nem is tudtam. A csirkék nyakát váltam ezt nem el. tudtam. Abból éltem, szóval, és miután kacérkodom a buddhizmus gondolatával, tehát tudom, hogy egyszer még számolnom kell eh, azokkal a sok csirkével, amiknek elvágtam a nyakát. Hát, akkor én a, az akkumulátorok is a lamellák viszonylatában ezt hogy fordítsam le magamnak? Hát úgyhogy neked se könnyű. Tehát egyszer még két pulusú leszek. Igen. Például jövő kedden este. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk viszont ráns.